Var det ikke lige mit plads? No. Altså noget, der indtog sig, at skal vi 10 stille. Nå, no. no, vi snakker nu. Vi snakker Eller vi snakker ikke Hvorfor har Robert Williams ikke sex med sin kone? Bliver julen nogensinde det samme efter Karen Wolfs udmelding? Og hvad holder Nikolaj Hybe hemmeligt? Alt dette finder vi ud af i Marcus til panelet Der er programmet, der redder kendte ud af forskellige livskriser ved hjælp fra eksperter i, i dramakriser og YouTube. Med mig i studiet har jeg YouTuber og Jade Vild stjernen Morten <laughs> Mønster. Og stjernen med det grønne hår, Anders Theodor fra Paradise Hotel. Hey. Mit navn er Markus Eklund, og du er med på en lytter. Programmet er jo et rådgivningsprogram, og øh, vi skal jo som nævnt igennem nogle spørgsmål. Mine gæster herinde, de vil i hvert fald gøre det bedste for at besvare ugens dilemma. Derudover har vi jo også en lille konkurrence, øh, og det er jo ugens udmelding. Mm. Og det er jo drengen, hvem der kommer med den fedeste, sjoveste og vildeste måske udmelding i løbet af programmet. De vinder og får en lille præmie herinde. Okay, så vi skal bare sige alt muligt fucked up, og så kan vi vinde. Det er sådan, det fungerer okay. ej, det, ej, hvad vinder vi? Er det en kop? Det, jeg kan, det, det er ikke en kop <laughs> det, det er en rigtig god præmie Tur til meldiverne okay. Tur til meldiverne oh, Alene Åh okay. oh. Nej men Du skal have mit grøllet jernfrem, kan <laughs> så, så voldsomt er det ikke Men øh, det er i hvert fald en konkurrence Og jeg håber, I vil være med på den mm. Ja Og så vinder man til sidst Okay Og den, den, der taber, skal ikke være ked af det sur Og sådan noget, det gider vi ikke Kun god stemme Hørte du det, Anders? <laughs> det var bare lige i til alle de andre gange vi, ja, okay. har, vi har været sammen, ikke? Tak, Anders <laughs> Nå, men øh, Morten du er jo panelets sorte form. Ja, det ved jeg ikke, hvad det betyder. Nej, det betyder, at uh, du er jo mere et YouTube-fænomen end et reality-fænomen. Ja. Altså, jeg har lavet lidt tv også. Jamen, det er jo det. Ja. Og, og, og, men mit spørgsmål til dig er sådan der, hvorfor vil du ikke uh, lave reality-tv, mere reality-tv? Skal det ikke være en reality-stjerne og en YouTube-stjerne? Ah, det er, fordi jeg godt kan lide at producere tingene selv, tænker jeg. Og det er sådan I stedet for at være med i noget, der er produceret. Du har eller? jo ikke produceret noget vildt selv. Nej, nej, men det var, okay, jeg vildt, det der gjorde lige en undtagelse, fordi jeg synes, det, det, det er mit yndlingsprogram. Det var faktisk mig, der skrev til dem, og var sådan der, jeg vil gerne være med, så tag, tag mig. Hvad med fangerne på du? Øh, jamen den sagde jeg, det er okay. Altså nu stopper du, jeg kan alle fakta. Hvorfor handler det om mig nu? Det er slet ikke sagt, Anders. Du elsker det. Ja, nu stopper du. Vil du ikke være med noget andet, eller hvad? Jeg ved det ikke. Altså når der kommer noget, der er sjovt, så siger jeg jo ja. Men umiddelbart, så er det ikke den vej, jeg tænker at gå, nej. Så du skal ikke med Anders i Paradise Hotel, eller hvad? Det ikke. <laughs> øh, det lyder meget grineren. Mm -hmm. altså sådan, jeg synes jeg synes faktisk det kunne være mega sjovt, men, men jeg tror ikke lige det er der jeg vil hen? Men, øh. men så producerer det et eller andet sammen med Anders og så finder på et eller andet ting. Jeg vil der... faktisk gerne vildt gerne altså jeg gad vildt godt at producere mit eget reality sådan yeah. Ja, vi har snakket om det faktisk ja, ej, før. en spiderhytte, var det ikke rigtigt? Var det jo. Ikke der jeg snak med? Jo. En spiderhytte, ja, så ja. hvor man man en masse mennesker ind i en spiderhytte og så skal de bare klare alt muligt og så kan de vinde sådan vinde noget 1000 kroner. <laughs> <laughs> altså det lyder meget som den der film The Hateful Eight. Ja. Yeah. Har du set den film? Nej. Men det er jo sådan en Hollywood film, der er lavet med sådan nogle. Det er seriøst otte mennesker, der ender i en spiderhytte. Okay. Og det er vinter, oh. og så skal de lave alt mulige ting og spille kæmpe og sådan noget. Så skal de bare dræbe hinanden og sådan noget. Ja, yeah, pretty much. De bliver jo meget uvenne. Okay. Nå. Ej, det så lyder så du vil faktisk lave en sikkerflade. Du vil ja. lave Big Brother i en spiderhytte. Ja. Ja. Præcis. Totalt fedt, unikt koncept. Ja, altså? det er meget unikt. Aldrig set før. Men vil du ikke være sammen med Anders i et eller andet? Det ved jeg. Ikke. Hvad skal det være? Jeg tror faktisk, at jeg det de her bled. Oh Ej, også tog i vi vil klare det, det er så også. godt sammen, Det var sjovt. Ja. Der var lidt forskellige højde. Ja, jeg tror højdeforskellen vil være ja. et reelt problem. Am, Anders, han kan godt bære mig. <laughs> Men han kan jo ikke bære dig rundt. Jeg i, kan bare være i... den der tiny dude, ikke, der, der, du, ja, der bliver kastet rundt med. Ja, ja. Og så kan, kan du løfte mig, og så ryger jeg med hovedet med, ned mellem dine ben og sådan noget. Mm. Og så laver jeg en salto ja. ud af dine hænder. Ja, og så hopper du op i luften, efter vi for mig. <laughs> I har set for mange film, det har jeg. Det, der, det, kan, det, det, det, det tror jeg simpelthen ikke. Nå, men hvis det er det rigtige, så vil du faktisk gerne være med. Det er rigtig reality Ja, yeah. hvis det er det helt rigtige program, hvor jeg tænker, at det her det er sjovt. Ja, og det har du kun synes om Fangerne Befordret. Og Jade Vildt. Og, og, og noget, der hedder hele i Skoven en gang. Ja. Æ, Som vi filmede i Argentina faktisk. Æ, til Virkelig, tror jeg det været. Så du vil bare gerne rejse? Hvis der er nogen, der betaler det, så vil jeg gerne rejse. Ja. Nå, okay, jamen, øh, Jeg håber, I finder ud af at lave et eller andet. Men prøv at. Høre, Anders, du vandt jo ikke Paradise Auto. Nej, eller Paradise det. Skal vi altid træde i? Er du ked af det? Ja, du keder det. Nej, jeg, jeg, var ret, jeg var ret accepteret over, at jeg røg ud på det tidspunkt. Så du var slet ikke ked af det? Nej, overhovedet ikke. Du, du, du ligner en, der lyver, Anders. Altså, hvorfor hvorfor, hvorfor <laughs> ja, hvor, siger du, at du var ked af det? Jeg var så tæt på finale, men jeg, jeg, jeg, jeg, var, jeg var bekræftet at jeg rød ud på det tidspunkt. der. Ja. Er der nogen, du er sure på så? Nej. Nej, overhovedet ikke. Hvad nu? altså? Anders, er, er ved, sure. du bare, altså, kan, du du se kan bare at altså, lave altså overskrifter. Altså, hvor kommer de der rynge fra, Anders? Du ved altså altså, godt, at jeg hører. De er alle sammen der med. Altså, ja. kom nu. Altså, ja. Vi skal have noget gossip. Vi skal have noget gossip. Vi skal have noget godt her. ikke noget godt. Jeg havde krydset fingre for, at Morten har sagt, at jeg er faktisk med i det nye. Et eller andet. Ja, hvis jeg lige sagde det, ikke? Ja. Jeg er det faktisk dommer i X-Factor, så. Ja, det, så, det, <laughs> det det så er vi i gang, ikke? Så, ja, så er, det, så er vi ja. i gang. Nå. Og det her, vi fik det at vide. Ja, præcis. Det ser jeg Men prøv at høre, Anders. Mm. Den der sæson, du lavede. Ja. Nu har jeg jo haft Louise. Jeg har haft Seja. Mm. Jeg har haft Silas. Jeg har Mathias. Jeg har været en lille paradise-fyr her. Men de har været inde, og de har sagt, prøv at den her sæson, den... Den var kedelig. Vi var alle sammen bare vinder. Mm -hmm. Så hvad synes du selv om den? Mm, jeg er enig med dem faktisk. Ja. Øhm, jeg var glad for, at jeg kom ind på det tidspunkt hvor jeg gjorde faktisk, fordi jeg følte, at, at det var ligesom der, hvor det begynder at ændre sig lidt i forhold til, hvordan vi var mod hinanden. Mm. Vi var ligesom op mod finalen, og vi skulle være lidt mere hårde, vi skulle bare smide hinanden ud, og sådan vi skal lidt. Hvor jeg godt se, når jeg ser altså, sæson igen, og fra starten af og hele vejen, så kan jeg godt se, at den er fucking kedelig. Ja, men har du set det hele? Jeg har set det hele. Mange af dem er jo bare sådan, at jeg er faktisk ikke engang. Altså, jeg så kun det, der, jeg ja. var med i. Ja, altså, så jeg tror, det blev lige pludselig sådan en ting, der var sådan noget, du ved, klimaugen, som var der, hvor du de gik demonstreret, kunne jeg godt lige tage min telefon frem og lave noget andet, men ellers har jeg fulgt sådan med, altså. Men er vi på vej den forkerte vej med det her uh, reality? Fordi Nicoline fra True Love, hun sagde også bare, jeg har faktisk ikke set det, jeg så kun det, jeg var med i. Det er ligesom Morten, han ser også kun det, han er med i. Ja, ja præcis. Det. Jamen, det. <laughs> jeg synes ikke, at vi er den forkerte vej øh, overhovedet. Jeg synes, at, at det, det som der blev lidt forkert i forhold til vores sæson, det var, at... Nu skal jeg lige formulere mig også ordentligt, selvfølgelig, men det er, at, at fint nok, at man tager forskellige slags mennesker ind, men selve spilmæssigt, synes jeg, at, at det stadig skal være det samme, og sådan, mm. altså, de forskellige slags uger, som der har været der. Det behøver ikke at være så woke, men alligevel så har vi også kørt 18, 18 sæsoner nu af Paradise Hotel, og det skulle ændres på et tidspunkt, om det var om et år, eller om det var om to år Og to år, så skulle det bare ændres på et tidspunkt, ja. og det yep. skulle være nu. Jeg vil også lige sige noget til ja. det der, faktisk. Øhm. Hvad hedder det? Jeg synes også, det er fedt det der med, at de kører det her hele mangfoldighedstema. Mm. Jeg synes bare, det er at det handler så meget om det. Altså, ja. Det der med, at man, man skal fortælle så meget af det mm. mangfoldighedsprogram nu. Hvorfor ikke bare vise det? Ja, ja. Ved, ved netop ikke at fortælle om det. Fordi det er det, det, der gør den store forskel. Ja. Det er utroligt, du vil udtale dig om det her. Ja. Ja. Altså, fordi ja. Du kom jo til mig inden programmet, Morten, og så siger du, Markus, jeg skal bare lige vide, skal vi snakke om noget politisk? Fordi at, øh, det må jeg ikke. Og, og jeg, skal, jeg synes bare lige Lytterne derude også lige skal vide, Morten Hvorfor er det, du ikke må udtale dig politisk om noget? Jamen, det er to To årsager, vil jeg sige ja. det, er ren, for, det er ren forretningsmæssigt <laughs> og, og, og, og noget, jeg selv siger til mig selv At jeg, jeg vil ikke rydde mig ud i noget Jeg holder mig neutral Jeg er ren underholdning jeg er ikke... Så du siger til dig selv, jeg har Ingen holdninger. Jeg har selvfølgelig holdninger, men, er, men, men rent brandmæssigt, der er jeg bare underholder. Ikke... Du er ikke brand her? Her er du Morten. Ej, her, ja, det ved jeg her er du Morten, <laughs> Det er også derfor, jeg lige sådan gik til angreb her. I, ja, det og det er dig, nice. Keep going. Og der er stadig en konkurrence, Morten, så jeg, jeg vil se, Just hvor lang tid, at du kommer til at holde <laughs> det. Altså... Jamen, jeg holder nok ikke sådan ingen. <laughs> jo, nej. Fuck, Siger det. Ja. Damn it. Men ja, til jer, der lytter med mig ud, Morten må ikke udtale sig politisk, og hvis han gør det, så er det bare for sjov. Ja, så, så mener jeg ikke noget. Så, så mener han ingen Så er det ikke. en prank. Dejligt. Jeg vil prøve at her uh, gutter. Nu skal vi faktisk videre til dilemmaerne. Woo! Det er en banger, det her, ikke? Det er ægte banger. Jeg får flere af jer. Tror jeg ikke vibe, så det her. Ja, det er det også. Nå, nu skal I høre. Uh, en kæmpe bombe er blevet sprunget uh, her i Danmark. Uh lige op til juledagene. Karen Wulf har været ude og sige, at indholdet på juleklassikerne, såsom æbleskiver, brunkager, vaniljekranse, jødekager, pebernødder, er blevet mindre. Et af de mest prominente eksempler er, at æbleskiverne, der går fra at have et indhold på 20 stykker, er gået til kun at have 18. Og det har selvfølgelig skabt uh, rigtig meget utilfredshed blandt danskerne. Ja. Men det, der er det rigtig store problem, det er jo, at uh, hvad gør de her familier, der er fire eller fem? Altså, på fire fem stykker, det er meget normale størrelsefamilier. Hvordan deler de de her æbleskiver? Og hvilke råd vil I ligesom give til de her danske familier, der bliver ramt af Karen Wolfs beslutning? Mm. Altså, jeg kan godt se, det her, det er jo en yderst øhm, kaotisk situation, vi står i. Det her, det går jo ud over mange, mange danske hjem. Øh, og nogle gange vil man jo tænke, okay, en æbleskive der, en æbleskive der, altså sådan, hvor meget betyder det? Det betyder utrolig meget, når ja. der kun er 18 poser frem, eller 18 øh, æbleskiver frem for 20, for eksempel, ikke? Ja. Fordi at bare de der to, ja. hvis man skal have et lige antal æbleskiver hver, og sådan noget der, når man skal, hvis man er før min familie, for eksempel, ikke? Så skal man til ud og købe en helt ny pose, mm. så man, det, det er faktisk, øh, man, man ødelægger også inflation med det her, mm. man, man pusher ting, yeah. ja. Yeah. Og også altså det der med, hvordan ville du have det, hvis du var den ene øh, i familien, der ligesom ikke fik lov at få en, få en æbleskive? Det er jo vildt neden. Det er jo det en realitet nu. Ikke? Mm. Der er en, der ikke skal have en æbleskive. Mm. Ja. Altså, med medmindre man skal ud og spendere hele sin formue på en ekstra æbleskivepose. Ja. Ja. Men, men nu skal vi lige lade være med, at slå er sjovt, det har du jo råd til, Morten, ikke? Ja. Vi ved jo alle sammen, at du har lommen fuld af guld, det ved vi jo. Nej, jeg er mega <laughs> altså, rigtig. du er jo, du er jo Altså, Anders der, med bling-bling er det hele, men det er jo dig, der sidder med, med Monette og sådan et Ej, okay. der. Ja. Altså, spøj til siden, det... Men altså sådan, der <laughs> Men spøjter Men ja. Der der er skulle der irriterende sådan noget det der. Det er irriterende. Hvorfor 18? Det er det irriterende tal. Ja, det er rigtigt. Hvis vi tænker på det gode, så i forhold til kalorienholdet i de her ting, så altså, måske man kan tabe sig lidt henover julen i stedet for at tage på. Okay. Hvis vi bare lige sætter lidt positivt i sidste ende. Vi kan sagtens sidde og sige, oh, det er jo lidt, at det mangler to eller lige mangler 10 peber ned i en pose. Men hvis vi virkelig tænker på det, så er det simpelthen virkelig måned, hvor mange der tager på, og mange der bliver lidt mere jeg tager i hvert fald lidt mere på, end de normalt gør. Ja. Så, øh, så måske lidt godt faktisk, hvis vi tænker over det, at vi ikke bliver lidt sådan... Men, men nu skal vi ikke vente til noget positivt? Øh, Nej, Anders, op, fordi okay, vi skal er, holde er, os der. til det negative. Ja. Det, det handler er også om... Negativ. Men vi skal ligesom, ja, I skal jo give et råd til, hvordan deler man så de her? Okay. I hvordan, hvordan, hvordan får vi delt dem her i, i familien, de her, okay. altså, det er jo, Enten er det sådan noget med at lige halvere den ene... Øh... Ja. Måske bare halvere dem alle sammen. Man kunne også gøre noget, at man... Nu ligesom, du fik du det <laughs> nu, nu kom det lige. Bling, bling. Øhm, Og det er jo noget, øhm, mange familier gør derhjemme, det her med, at man, øh, man tager overskud, Altså, så siger man, okay, så skærer vi nogle æbleskiver frem. Så må vi bare skære ned på æbleskiver til hver mand, og så tager vi de resterende æbleskiver i en frysepose og putter i fryseren. Og så, øh, så har vi øh, dem til madpakken dagen efter. Man kan jo ikke tage en måde med en madpakke. Selvfølgelig kan man ikke. ikke det, nej. nej, det kan man nej, ikke. Nej, det, det er mærkeligt. Ja. <laughs> altså, så det, så det var det var dårligt råd, jeg lige kom med her. Ja, det var måske ikke helt Ja, det var, det, det var, <laughs> det var ikke et dårligt rød. rød. Jeg, plejer, ja, der, jeg, jeg, plejer jeg, jeg plejer at være meget positiv, men det var måske ikke et dårligt rød, det der. Ja. Ja, anders? Ja, men jeg, jeg tror også, jeg tror, at det var godt at halvere dem. Der er jeg enig med dig, faktisk. Mm. I, fordi der er sådan, okay, så kunne du få en halv. Så kunne du måske få, jeg ved ikke, så det så tre en halv måske. Eller fire en halv. Og så kan hvis man... man er fem, altså, nu, vi, tager udgangspunkt. Jeg er så jeg vi tager udgangspunkt i familien på fem. Mm -hmm. Så fem mennesker skal dele 18 æbleskiver. Hvad gør vi? ja Så må børnene bare få en, en halv æbleskive. hvis det jo, virkelig svært. Der, ja, ja, ja. der. Ja. der mangler jo stadig en halv. Så. Ja. Gud, jamen, jeg, er så jeg fandt Men det er jo tydeligt, at Karen Wulf har ligesom, tænkt over det her. ikke Fordi jo. du skal ud og købe. En pose mere. skal Det er jo, det, altså, det er også det er jo smart marketing, det, jo. Ja, det jo. Det er jo ja. godt for hendes... Altså. Det er en god strategi godt for branding brand, også, jo. Morten? Jo. Er det ikke lige for brandet der? Jo, altså, jo det er en god, god strategi, perfect. det der. Altså, jeg overvejer også næsten lige, om det er noget, jeg skal... Lav low low halve trøjer altså, ja, to, og så respekt over så sammen bag det, ja. det ville trøjer. faktisk være en rigtig god business ja. idé. Ja. Det ville det faktisk. Man skulle købe to halve ja. trøjer for at få et, et helt modent mønster ansigt det er det. på trøjen. Kommer <laughs> så puslespil som man skulle købe ja. otte stykker eller for at kunne samle dit ansigt. Ja, så vil vil du lige, jeg kan godt forstå. Jeg godt, jeg godt, forstår hende. Jeg godt ja. forstår hende, Altså for det her. Men hvilke hvilke råd vil I så give til de danske familier der bliver ramt af den her beslutning både økonomisk og alt det tænk. Altså Anders, du kom lidt med et måske Tænk på, hvor, hvor sundere man bliver. Mm -hmm. ikke? Yeah. Men, men stadigvæk, det er virkelig et dilemma, fordi... Ja, det er jo. Åh, hvem er det, der ikke får den æbleskive? Yeah. Og, og det, jeg tror, det skaber meget drama her op til jul, det gør det. Det er, det er kæmpe, kæmpe drama. Og det er det. Ja. Øhm. Men hvilke råd? Uha, altså så skal man måske bare tage en ekstra ind i familien, eller lige lave et ekstra barn. Så er man seks, så er det lidt nemmere at ja. hælde ud til 18 personer, ikke? Så må den vil tage din veninde med, eller sådan noget. Så eller hvis man lige går ud og hænge penge af den lidt igen, <laughs> ja. så... Uh... Du skal stadig vente 9 måneder, om. Altså, det bryder ikke bare ud. Ah, okay, okay, så de må de du, du må lige tage en, tage en uh, kusine eller en moster eller et eller andet med ind over. Ja, yeah. helt et He random barn ud fra for gaden af. Ja, yeah, ja. Yeah. Altså, hey, du ikke lige her? Okay, så, så nu skal vi lige have nogle konkrete råd her, Morten. Ja. Hvilke råd vil du give til de her familie? Jeg siger, vi siger, okay, vi bliver nødt til at sige, at alle får bare tre æbleskiver nu hver ja. til familien på fem. Og ja. sådan er det. Så har vi tre æbleskiver tilbage, øh, og, og man har måske en hund eller sådan noget, man kan klasse det ned til. Eller, som Anders siger, så er der måske et barn udenfor ja. der vil blive vildt glad for at lige få tre æbleskiver. Du skal være konkret, Morten. Ja. Hvad vil du gøre med de tre <laughs> Æbleskiver. Ja, det var ret. Jeg fryser dem ned. Jeg, <laughs> yeah, jeg er en statement. Ned, og så hver gang jeg har, jeg køber en pose, så fryser jeg dem ned. Til sidst, så har jeg vildt mange æbleskiver. <laughs> Til om sommeren. <laughs> Til om sommeren. Ja, det, ved du, det lyder sådan en fremragende idé. Tak. Prøv at Anders. Ja. Jeg synes faktisk bare, at man skulle invitere nogen på besøg. Altså, det er det nemmeste, man kan gøre jo. Vildt besværligt. Det er jo det nemmeste. Lidt. I sidste ende er det ikke det. Hvad, hvad der er der ikke nogen problemer. Så ved man, at okay, der er tre til hver. Så skal det. invitere tre ekstra. Så Nej, så skal jeg invitere en ekstra. En, jo. Nej, det er én, man skal, ja. Ja. skal invitere. En. En, en. En, en ekstra med. Ja. Og hvem, hvem har lige smart. lyst til det? Hey, Susanne. Øh, kommer du lige forbi? Din mand må ikke komme forbi, for ja. ellers er der ikke nok. Så må manden lige slappe lidt af en gang, og så må kvinden komme forbi. Sådan er det nogle gange. Ja, jeg kan godt se, det her det er et virkelig svært dilemma. Ja. Mm. Ja. Men jeg synes, det smarteste er at bare at en ind. Jeg, jeg du synes stadig det der, der med frøl. fryseposen, det er den bedste idé. Fryseposen er den bedste idé. Ja. Fordi I sagde jo, altså de har meget nysgerrig her, i det her, fordi inden vi også gik her så sagde du ud over at Morten, han siger at han aldrig må udtale sig om noget politisk eller mm -hmm. sådan noget. sagde jo bare at I to, I får nogle sindssygt gode idéer sammen. Okay. Der bliver det, okay. det, det bliver altså I skal, det vi også. I, jeg forventer rigtig meget af jer i dag. Jeg kan godt forstå, hvad du mener. Vi laver de tre æbleskiver om til romkugler. Ja. Fordi at man kan lave romkugler alt lort. Det er rigtigt. Så man skal så bare vi... klassisk en masse ting ned i en mm. skål, og så har man en romkugle. Vi massakrerer det, og så øh, laver vi det om. Så tilføjer vi en masse andre ting. Yeah. Og så bum, blev romkugle. Yeah. Og juleromkugle. Yeah. En juleromkugle. En juleromkugle. Okay. Ja, men, øh, det var det let. <laughs> med det råd, så håber jeg, at Karen Wulf i hvert fald lige har luttet lidt med her og siger, at mm. der er noget i det her. Vi håber ja. det. Og så beholder de det, det 20, så det er lidt nemmere. Yeah. Men med det, lad os skal gå endelig videre. Ja. Yeah. Spændende. Mm. Mm. Twerk Anders, hey twerk twerk twerk. <laughs> twerk, twerk, twerk. Anders er virkelig god til at twerk. Jeg er twerking queen af Danmark. Ja. Det, er, ah, okay. ah, det er okay. I det er du. Okay, ikke. Jeg er king. Jeg er twerking king. Du er of ikke Danmark. twerking queen Louise eller noget. Nej det er Louise. Ja, men jeg twerking jo. Ja. Vil du lige vise? Vil man lige se? Jeg kan, ja. jeg kan, Nej, jeg kan jeg, godt stille på igen. Jo, I jeg sætter lige på. Sig nu. Sig de kom nu. Anders bare lige stille op. Okay, still lige op. Du skal du udstilles? Jeg skal hele Danmark. Okay, jeg stille mig lige op? Stiller lige op. Du bliver ikke udstillet. Jeg hører. Du bliver ikke udstillet. Nej, du skal ikke noget høre når du twerker. Så lige bare, nu uh, stiller Anders sig op for lige at... Okay, jeg se sætter beatet på, okay? Ja, åbner okay. min Du åbner din bukse halv, okay. Og så sætter den på nu. Kan man, se man Det kommer på kamera, Can så vi... Kan man se man okay, kan se numsen. Okay, der har vi. Okay, okay. Jeg hold, God hold godt øje. Ja. Se, se, se. <laughs> der er 3, 2, 1... Anders, twig, twig, twig, jeg håber, alle de her lyttere, de ser med, på, øh, hvis det kommer ud altså på det her. Det, det, det, det er vigtigt. jo content. Det er jo content, og det er jo det, I begge to lever af. Du kan også trykke til lille Peter Edekop. Jeg har, det har du, jeg gjort sig? mange gange. Jeg har været vidne til det. Man. Når I bare er sammen, trykker I bare så helt vildt Ja, altså, til alle mulige sange. Så fister mm. vi af, og så ser okay, Se, er det, kan du trykke til det her beat? Tempomæssigt. Ja. Der er også faktisk rigtig mange, som jeg har, jeg har jo læst mig frem til, mulige, mellem jer to og alt det der. Oh, der er jo mange, der spørger, om I <laughs> Det er jo Danmarks store spørgsmål, stadigvæk. altså. Jeg tror, altså Annonceret det lige, gi det, gi det, det igennem her. Annoncerer det i mit program. Kom nu. Nej, vi er ikke kærlige. Nej. Vi har sagt det millioner ja, gange. Ja, faktisk. Men, uh... Vi har virkelig sagt det mange gange. I, I gange. er så kedelige <laughs> Ja. I er så kærlige. Du, du, du bare det. håber bare på en dejlig overskredt, sådan jeg ja, høre. Ja, ja, jeg er så kærlig. Altså, giv mig nu noget. Dig. Giv mig nu noget, altså. Nej, vi skal videre til Robbie. Du sidder bare helt på bilerne. <laughs> Ordet <laughs> sidder bare helt. Lært er af dig var der foråret. Vi skal videre til Robbie Williams, fordi Robbie Williams er skønne modellen Ada. Uh, Ada Field faktisk, har udtalt sig i et podcast, uh, podcast interview, at sexen mellem hende og Robbie Williams er stendød. Mm. I interviewet siger hun, at uh, soveværelset lige så godt kunne være et fælles arbejdsrum. Og et lille citat, jeg synes var ret sjovt, som jeg gerne vil have med, det er, at hun siger, Jeg kan lige så godt forvandle vores seng til et bordtennisbord, <laughs> og så kunne vi bare tage et spille i en ny allæ, og så tage hen og sove i hvert vores hjørne. <laughs> Nå, så, uh, uh, det er altså... Og Ada mener, at den manglende sex skyldes, altså at de har fået fire børn, at der ikke længere er seksuelle spændinger. Så nu er det jo op til okay. jer okay. Ja. at hjælpe Robbie og Ada med at få den her sexløs tilbage, og kan de overhovedet få sexløs tilbage, efter man har fået fire børn sammen. Altså, okay. altså mine forældre, de har jo fået øh, fire børn. Og øh, jeg ved, det, et trick, de gjorde rigtig meget, det var... Det er så fint. Ikke at jeg ved noget, og, øh, det. var, at de tog øh, på på hver weekend. Mm. Æh, Hver weekend? Hver weekend og, og så har man ligesom noget tid Og man er ligesom tvunget til at være alene sammen ikke? Hvad fanden lavede du? Og de andre så? bare ja, vi kan jo klare os selv Det sådan, man, øh, man bliver big brain jo. Man, jo man skal jo lære at klare tingene selv Så, så det du siger til mig, det, er, det win -win. At dine forældre Havde aldrig sex i hverdagen De havde kun sex i weekenderne Ja, det er ret sikkert Ja, okay. Jeg ved det er jo ikke vel. Altså, man ved jo ikke sådan noget, og det er jeg glad for. Jeg ikke. Der er der mange historier med, at man lige har gået forbi og hørt eller et eller andet af sine forældre. Lige det, har for gang. det har jeg ikke. Det har jeg slet ikke. Men jeg ved jo, hvad der foregår, når de tager på et romantisk op i hotellet. <laughs> Hver weekend. ja, Hver weekend. Og det er virkelig mange weekender, ikke? Og med, og med tiden der er det ligesom flere og flere weekender, de tager afsted. Og, ja, man kan godt mærke, at nu, nu er der gang i den. Så... Øhm, jeg tror, at det, det, der er noget at hente her, hvis man tager på Godt weekendophold. Tid. Der er ingen ja. børn, der, der, der er der til at forstyrre. Eller... Så de siger, at, uh, så, altså din der bare, Robbie og, og Ada, kom ud, ikke? Kom ud og, og tager på weekendophold. Ja. Altså, hvor, hvor lang tid er det, de har været sammen egentlig? Uh, siden 2010. Siden 2010. Okay, det er alligevel også det er, det er lang tid. Det er lang tid. Men det er også meget normalt, er det ikke det? At det er meget normalt, at, at, at sexen den dør ud, men, men det er også lidt trist. Øhm, jeg, jeg føler jo, at, at det næsten er sexen, der holder et forhold i live. Så hvis de ikke snart fikser det her problem, så, så kan det godt gå helt galt. Mm. Ja, det, det lyder også til, at der er et lille problem, hvis man også går ud og udtaler sig offentligt om det. Ja, så er der et ja, stort problem. Så er det jo ja. det er ikke godt. Så, er det, så prøver de ikke mere. Nu, nu, er, det, altså, nu er de givet op. Først... Nu er de bare givet op på sexen. Ja, det, det. Ja. Og det er lige på stadiet før, at, at nu stopper vi bare. Nej, men, men Anders, hvad synes du så, det skal gøre det? Uh, Jeg synes faktisk, det var et ret godt tip, som han kom med. Altså, ja, om man ikke kunne, kunne finde sådan et, øh, jeg ved ikke, der findes jo sådan nogle rum, ved jeg, rundt omkring i verden. Sådan et hotel, ja. hvor man... Som rum. Det er jo der, og så kan der, der sådan en korsrum. Okay, lige... og, og der er det, jeg lige... Rewind, <laughs> Eller først, vi starter bare med at spørge dig, Anders, hvorfor ved du det? Det ved jeg bare at, Det ved alle jo. Det ved du også godt, Markus. Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Jo, du gør så. <laughs> jeg ved ikke, hvad du snakker om. I hvert fald. det Er det den der, der hvor man bliver hængt op på en gyng? <laughs> ja, så, øh... ja, ja. Der findes jo sådan nogle hotelværelser. Det var faktisk det sjovt. Det var øh, Louise, som fortalte mig om det. Øhm... Altså, tog Queen, Louise? Nej. Jorte. Øh, ja. ja. Hun fortalte mig faktisk om det. Øhm, og det er åbenbart siddet til en hotelværelseagtig, du kommer ind på. Og så hænger der bare kors og seks gynger og piske rundt omkring. Kors? Ja, så kan blive hængt op på et kors. Du kan blive hængt op på et kors. Ja. Som sex, Jesus, sex -kors. et sekskors. Ja. Ja, mega frægt. Ja, så ja. elsker jeg. Wow. Jesus, yes. No, øhm, nej, så det var faktisk, det var faktisk, hvad, øh, det, ja. det kunne være en ret smart idé at måske udfordre lidt den her, at det ikke bare bliver den her kedelige sex, som de måske har haft, mm. Men ligesom bare at være lidt mere spicy i det. Men der Rob... Så... Altså, jeg ser Robby for mig, ikke Altså, sådan der... Han kunne se... godt finde på det, ikke også? Det er jo det. Sådan et og... pinky ja, altså, sådan med noget læder og, og en lille pisk ja. og sådan noget der. Ja, ja. Der. Altså sådan lige... Og så får han sådan en backroll <skræk> i munden, og du ved... Altså, det bliver sandsynligt. Ja. Så Anders, dit råd er, at han skal blive hængt op på et... Nej, et hun skal blive hængt op på sagt, han, han kunne også godt, ja. Han kunne også godt, ja. Og så kan han stå og pisk lidt, og så kan blive lidt mere sensuelt Lidt Fifty Shades of så, det, så du synes bare, at de skal gå i 50-60 det er ikke? så smart. Jeg tror, det er smart men nok, det jo, Så det er lidt blandet lidt med, med Morten's idé om at tage et, et andet sted hen. Ja, men altså, romantik og sådan noget. Så ikke? I bliver nødt til at droppe sengen som en, et romantisk sted. Eller det er eller. jo klart, nu har de prøvet i den der skidseng så mange gange, ikke også? De, de begynder at have seng. De ved, det ikke. det kan ikke lykkes, når de hopper tilbage til deres egen seng. De bliver nødt til at gøre det andre steder. Så ja, Sådan er det. Prøv i en busk ude i eller Ja, Uden, et eller andet. Ja. Okay. Okay. Et Helt eller andet stiv at gøre det på gaden, altså, jeg ved det Helt stiv at gøre det på gaden. Men prøv at, det, det, det synes jeg faktisk lidt, vi skal snakke lidt videre om det her. for okay. jeg vil gerne lidt længere ind i det personlige. Ikke også? Ja. <laughs> så jeg skal bare spørge dig, altså er der gang i dit tx om morgenen eller hvad? <laughs> okay, nu går vi efter den der præmie, der er. Jamen ja, altså, nu den, den kører hele tiden? Øh, der kører, det kører fint. Det kører. Altså, jeg har en kæreste jo, så ja. så det kører på skinner jo. Det er jo øh... Hvor lang tid har I været sammen? Vi har været sammen i halvanden. Halvandet år vil jeg sige hvem er det? Det ved jeg ikke det er gået Eller halvandet år, det ved jeg sikkert ikke Nej, det er et år nu ved det, det, faktisk. det er et år nogle måneder no, no, no. Jeg ved det ikke Hvem er det? Det er, det er en fyr Du <laughs> vil ikke sige hans navn? Nej, nej Nå, det er sådan Hemmeligt Nå, det er hemmeligt Det er sådan mm. et hemmeligt forhold, vi har Okay, jamen det Og det er jo også en ting, der kan gøre lidt spicy måske ja. Altså det er at sige Hey, vi skal ikke se sammen <laughs> <laughs> skat, skat, skat Nej, nej, vi, vi skal ikke gå sammen Nej, nej, vi er sammen alene derhjemme Ja, ja, det er så skide hyggeligt. Vi skal ikke være sammen ude i afleden. Nej. Det er smart ting, det der her, Morten det er er for så man. får du også en pauset Så får du en pauset mm. ja. Så det holder det lige kørende mm. Den der spænding ja. Men så det der korset der, der sidder du og tænker Okay, det kunne godt være Jeg tænker, den er den har vi prøvet for meget, ikke også? <laughs> den er bare blevet brugt Den er bare brugt Ja, den er, ja. Den er, den er, den er blevet prøvet Vi det der romantiske pjat der altså. hvad, med, hvad med dig, Anders? Ja, yeah, det gør, som det altid har gjort, og det er kedeligt. <laughs> Men, jeg, jeg laver faktisk ikke super meget. Jeg gider heller ikke. Jeg synes, det er sådan en ork. Intet kærlighed i dit liv? Nej. No sexual tensions? Nopes. Heller ikke mellem dig og morgen. Nej, over, overhovedet <laughs> ikke. Overhovedet ikke. I blev nej. spurgt så mange gange om, ja. det så så <laughs> han. Øh, nej, jeg tror, jeg, og jeg orker, jeg synes, det er et for stort projekt altså, at gå ind i. Ja. Det, altså Ved du godt, hvor svært det er at være bottom i vores altså, miljø? At være bottom? Ja. Yeah. Nej. Altså være den, der får. Nej. Forfærdeligt. Sådan, du må ikke spise dagen inden, når du med, altså, hvis man virkelig skal være sådan, perfekt. Hvorfor der, må du spise det? det er sådan noget med er systemet no og digest, du ved, så du ikke altså, har ting inden i dig. Altså at der kommer lort på sværet? Ja, netop. Ja. Og sådan noget, så skal du rense dig ind. Æ det overgår man bare ikke, vel? Altså, det er virkelig et stort projekt. Men jeg jeg håber, håber jeg, ikke, der er børn, der altså sig med. Nej, det er jo det. De siger ikke med. Nej, de lytter med. Okay. Men, ja. men nej, prøv allerførst. Så, så der er et helt lille øh, ritual. Ja, ja. Måske en hel dag inden, eller hvad? Nej, der, hen og dagen er der for et ritual. Det er sådan noget, at spis helst suppe, og du ved, altså der er mange helst ting. suppe? Hvorfor suppe? Fordi det går ikke... Det, det, ja. Det forstår jeg ikke. I hvert fald. Nej, det ja, dem, ej, dem må du lige forklare. <laughs> du bliver nødt til at lige forklare det med suppen. Jeg tror, det er fordi, det går, øh, Det er, fordi, så man nå at <laughs> og skide, inden det sker. <laughs> Og så bliver du rejse Åh, oh, Markus. Okay, så du skal... Jamen, altså... Jeg er glad for, at ham ikke op på lige nu, hver gang jeg siger. Ja, sig bør, bør, det, bør. At, uh, så du skal nå, at... at uh, altså, så på, på dagen, der skal du spise suppe for at altså... skide inden... Nu er det jo fordi jeg har haft sex så du mange gange. Man ikke gang. gøre det efter. Eller nej, nej, nej, nej. Jo, det må du godt, men ikke i Altså, der er jo... godt ikke Går det ikke Nej, så det er være lidt... Må man tænder... op. Okay, det meget... okay, nu bliver det også vildt. Ja, ja. men, men øh... så, så... du overger bare ikke hele ritualet inden sexagten? Nej, jeg ved det, Jeg synes heller ikke, at sex er så vigtigt i sidste ende. Jeg ser ikke noget vildt i sex. Det er bare sådan noget, der skal hurtigt overstå så det videre. Ja, sex er mega vigtigt? Nej, jeg synes, det er så puha. Har du også alle de her ritualer, Morten? Nej! Nej, jeg jeg, kan tænker, har også jeg karste, kan Det er lidt lige meget for dig jo, men hvis man hurtigt skal have et hook-up, så er det jo fordi, man skal bruge mere tid på det. Jamen jeg tænker, i forhold til det der ritual, i forhold til at gøre alt det her. Altså, man kan også... Man kan gøre noget renlig, Man kan også bare gå i bad. Ja, og... men og der, hvad med indvendt? Altså, oh, du kan proppe pro noget shampoo, og så stikke det op. Ja, ja. Og så ja, lige... Ja, Og så lige, yeah, lige brosehovedet op. Og så ja, brosehovedet så... op. <laughs> yeah, men det nemmeste man er jo... Så er man i gangen. <laughs> Det nemmeste er jo så, at på vejen fra byen, lige hurtigt hurtig, og så hjem. Du ved, fem minutter øh, og så videre. Ej, nej, nej, nej, Jeg vil, vil sige ikke på det her. <GAR anxious> nu bliver Morten helt for lejen. Heh, Morten, det er det sted, hvor vi da, da kan snakke om alting. Ja. Okay, så du siger hellere en, en, en fem minutters... Ja. Og øh, en, en, en, en helt øh, seance, for ja. der skal du ligesom gøre dig klar. Det er jo det. Okay. Ja. Det var min pointe. Og der er vi så den anden pointe, det er, at Morten, øh, det kører bare, han har ikke brug for en chance. Det er at være mig, Morten, i forhold til vores sexliv. Ja, Du er lidt mere den rene type, Morten, og måske bare fuldstændig ligeglad med det. <laughs> bare lidt beskidt. Det er så mærkeligt at snakke. <laughs> det er sexliv. Det er det ikke? Nej, Det er da bare hyggeligt. Det er helt naturligt. Det er da Bare. dejligt. Men konklusionen er så... Gørneforbillederne. Ja, Det er, det er vi stadigvæk. Yes, det er jo stadig det, en ting vi skal i sæt på et tidspunkt i vores liv jo. Ja. Har jeg aldrig talt sæt derfor? Nej. Nej. Det er faktisk meget også. Det gør så det er så. Point. Lida. Det kan godt poin point, hvis vi snakker om det, her. det er ikke? Det som selv siger. Jeg prøver at vende den her konkurrence <laughs> Anders, der har, du har her hørt den der konkurrence Morten skal ned med ja. nakken. Han skal bare. Jeg skal fuldstændig. Hvad der sker i dag. Nej, <laughs> det kan jeg godt lide, men det lyder godt, og det lyder som om at øh, der i hvert fald er lidt gang. Du har en 5 minutters chance, og der, mm. du har en kæreste. Så det, ja. der er lidt gang i det, ja. men sindssygt det med kæresten, det vidste jeg overhovedet ikke. Oh. Det kunne du godt lige have nævnt. Altså. Det gjorde det også. Ja. Så, men du ved ikke hvor lang tid vi har sammen. Et. Et år. Et eller andet år. Who counts? <laughs> det, det, det, det, det er kærlighed der er vigtig. Det der, der er mange, kærligheden der ikke tal eller Nå, men prøv, ikke, ja. Vi skal lige hurtigt lidt videre, fordi Ada her er modellen der, ikke? Nå, ja. hun, øh, hun siger også, at det, det, der er altså også noget andet, der er galt. Det er, at uh, Robbie Williams snorker ekstremt meget. Oh, øh, men pita. hun nægter at sove i et andet rum, fordi så mener hun, at de bare er Og det har der <tryk> faktisk været lidt snak om her for nylig også, kring mm -hmm. det at, at rigtig mange danskere snorker. Ja. Mm. Sk altså, er man, er, man, er man bare bofælder, hvis man sover i et andet rum, så eller hvad? Øhm, jeg har en, for det er lidt lille tip til Robbie. Ja, Fordi det, ja. da min morfar lige var gift for lang tid siden, mm. min far han snorkede, snorkede det ekstremt meget. Altså voldsomt meget, så min mor ikke kunne sove i mange nætter og mange øh, år. Næsten. Ja. Næsten. <laughs> Ej, så sidder han bare bøv, så jeg bliver snøv. Jeg sidder ikke lige. Tak, Øhm, og min far han fik faktisk øh, altså fjernet hans strøbel, fordi det var faktisk grund til at man får det meste så fordi det er sådan noget med luftveje og sådan ja. noget something. Så han fik fjernet sin strøbel, og det er gået halvt over nu faktisk, så han snorker ikke så meget som han gjorde før. Hvorfor er det gået over? Hvordan kan det gå over? Det er noget i forhold til at en strøbel ligesom nogle gange altså lægger sig ind mod ens altså luftrør af en eller anden form. Jeg ved det faktisk ikke helt. Og så fik han den fjernet, og nu øh, nu går det. Det er jo, Nå, ja det er vildt. Man. Ja, okay, men de sov stadig i samme rum. Jamen som han der forventer for at drøbelse fjernet. Ja, okay. Altså, ja, det er jo ikke endelig. Det er stadig en beslutning til. Ja, ja. Er der også bare tage ørbrøpper i eller sådan hvad hedder det de der? Ja. Så må hun ligge og høre noget uh, séance musik eller sådan noget der. Altså der er se se se ja. ikke? Og send ikke? send ja. Det er bare fordi du drøber bare ind. På. Du ord séance for mig her. Så det er <laughs> automatisk så kommer jeg bare til at tænke på noget. No. Men øh, Nå. nu skal jeg også bare ja, så snorker I. jeg så snakker i morden. Jeg snakker ikke. Min kæreste nok også. Øhm, og nogle gange, der går jeg op på sofaen og lægger mig. Gør du det? Ja, det gør jeg faktisk. Øhm, hvis jeg sådan virkelig skal noget dagen efter, mm. og jeg sådan, okay, jeg vil faktisk gerne lige sove. Ikke men men ørepropper? Nej, men så hopper jeg bare ovenpå øh, og sover på sofaen. Ja, og, og det har I det fint med? Ja, for det, det, det er jo sjældent, at jeg gør det. Ja, så det er ikke, det er ikke tit det er ikke, Nej, men der er, der er jo lige lidt drama dagen efter så, Hvorfor, er det? det? Ja, men det, altså, jeg, vil, jeg vil også sige, at man skal helst sove sammen Når man er i det forhold altså, ja, det, ja. Det, det er der, man connect'er mest altså, Mest intimt. Og... Men, men, men lige i forhold til så, så, så det her med, med at snorke øh, Sker det hver dag? Altså, ja Han snorker hver dag? Han snorker i men, men man kan jo bare lige, altså, man kan lige skubbe ham lidt helst ikke ud af sengen, men bare lige. Øh, det har vi også prøvet, og Der havde vi også en... noget. Der havde vi også i en lille. Hvad <laughs> Bare lige en lille. Psh. Ja, så alt godt. Ja, og så sige, Hold nu kæft, os, mm. og så kan man sove. Okay. Og så går der fem minutter. Man skal lige nå at falde i søvn på de der fem minutter, fordi så snart man sover, så, så sover man. Så, øh. Ja. I hvert fald i mit tilfælde. Mm. Så kan men det er, fordi du sover to såvel. Ja. Så okay. kan jeg ikke høre noget. Så jeg skal bare lige falde i søvn. Ja. ja. Men du bruger ikke på så? Nej, det, det kan jeg ikke magte. Men det kan man jo. Det kan man jo. Ja. Der findes faktisk nogle rigtig, altså nogle vilde ørepropper ja. i silikone og alt muligt andet. Det er det. jo det. Så altså, der er jo løsninger på det. Det, er ikke, det skal ikke være snorken, der stopper det. Enig. Øh, Anders, hvad med dig? Snorker du? Øh, nej. Ja. Jeg, jeg snorker, når jeg virkelig sover tungt. Altså når jeg sådan, har virkelig været træt eller haft en travl uge eller sådan noget der. Øh, men jeg har fået at vide, at jeg synger nogle gange i søvne. Nej. <laughs> Jo, mm. ja, nogle gange, så synger jeg Fordi jeg synger, her. Altså, jeg synger hele tiden Jeg ved ikke, hvornår jeg ikke synger Også på gaden, når jeg bare går her musik Så går jeg også lige lidt med på musikken Lidt akadet også at gå forbi folk Og finde ud af, at der står nogle mennesker eller, et eller andet. Men jeg har, virkelig, jeg har fået at vide, at min bror og min mor Jeg nogle gange synger i søvne Jamen, hvad, hvad synger du så? Jeg ved det ikke altså, Nogle, nogle sang, altså, som jeg har hørt meget på det sidste eller Så snakker jeg også nogle gange i søvne øhm, Så ja jo, det, Du laver bare alt muligt i søvne? Ja, ja, ja, ja. Altså, Du sover bare næsten aldrig? Nej, jeg, jeg, jeg, jeg synger helt altså jeg, jeg er sådan en all, all day singer men, men lige det her med sang jo, dreng. Yeah. Altså det, Og det var igen en af de her ting Vi lige snakkede om inden vi gik her det er jo, I, I elsker også begge to at synge mm -hmm. Morten, det gør du også selv Og ja. I elsker at lave sang og sådan noget Morten, vil du lige fortælle mig lidt om de sange du finder på kl. 3 om natten? <laughs> Jamen altså jeg, har jo, jeg, jeg finder på mange mærkelige tekster Hele tiden og så går jeg bare lige lidt, jeg er lidt ligesom Anders, bare når jeg er bone, så synger jeg også rigtig meget. Bare når jeg er vågen, altså det kom <laughs> ja, øhm, så, så jeg kan godt lide at synge også, og jeg finder på alle mulige tekster. Mm. Øh, og det er altid sådan nogle helt langt ude tekster, hvor jeg tænker, det, det, det, det er ikke nogen, der skal høre. Men jeg indspiller det alligevel lige til min mobil, ikke også, så jeg ikke kan høre det dagen efter. Øh, så sender jeg det måske lige til Anders også. Men, men øh, h h h h h altså, når du så hører det dagen efter, så tænker du så, Åh, hvad tænker jeg på? Nej, jeg gange... tænker, lægge en <laughs> elsker man. dem hvis I wish, I, jeg kunne øh, udgive det der. Hold der kæft. Vil du ikke please også begynde at sende dem til mig? Jeg vil virkelig gerne også lige lytte til dem. Okay, altså Fordi at det... Hvad er vi ude i? Er det sådan nogle søde sange til? Ej, det er det ikke. Ah, ej, det er det. Kan du ikke lige høre det sang der om lam? Jeg vil gerne lige... Åh, oh, den kan jeg ikke huske, hvad den nu der. Åh, oh, kan. Jeg har lyst til at spise noget nam nam. Ej, oh, den er, den er faktisk meget okay, okay, kud. Okay, okay, den er, bil, det den er okay, sådan ja. en af de søde. Ej, jeg glemte den. Ej, Nej, ej er det ikke det der? Jeg vil gerne spise noget lam lam. Og bare få noget nam nam. Ja, okay, ej, det var dårligt. Jeg med har dina. Åh, noget... oh, den kan du. Åh oh, ja, den kan. Ej, den er der lige handsmækket. I må lige kunne okay, lade dina. Med dina på mit svær Medina Medina på Med dina på mit svær Hun kan ikke lade være. Hun, hun kan ikke kan lade, lade være. Med dina på mit svær Med dina på mit svær <laughs> hun, kan hun, kan hun kan ikke lade være. Hun kan ikke være. Ja, vær. okay. okay. vær. ja. Okay, det var så en af dem jeg ikke skulle sige. Åh, hvordan har du brudt nu? Okay, ja. Øhm, Sindsygt, øh, fordi at øh, jeg skal bare lige vide, Lever I så en sang færdigt? Nej. Den stopper der og så stopper den, og så tænker man okay jeg skal ikke begynde på det det, ikke det, godt, det vil det ikke det vil være fuldstændig outrageous ja. okay jamen det lyder som om I har du, altså I har jo lavet en sang sammen ja det har vi altså så det, det, det er allerede gjort mm. hvorfor begynder I ikke bare at lave boyband vi ville vi har været godt boyband Altså, vil, vi ville vi vil jo være... Altså, uh, ja, vi ville jo være ret godt på i banen. New One Direction. Ja, eller nyt take på, på, hvad hedder det, The Beatles, eller sådan noget der. Ej, ja, yeah, faktisk. Ja, yeah, det vil nok være ja. derover. Ja, det yeah. tror jeg faktisk også, også mere yeah. ja. sangmæssigt. Ja, Hvis vi, vi skulle have en tredje og... person med, altså, hvem skulle så med? Det er der ikke. Nej, nej, det er plads til en tredje person. Jeg <laughs> tror, vi fylder nok i os selv. En korsanger eller sådan noget? Ja. En korsanger. Okay, jeg er ikke med at finde en, der bare gerne vil være korsanger. Vi en danser. En danser Ja. Jeg tænker, at den danser måske kunne være Nicolaj Hyppe, fordi ham skal vi snakke om uh. nu. Jeg hørte den transition. Up at twerk, Anders. Op twerk. <laughs> det er sådan en stille twerk. Ja, ja. det var sådan et... Uh, der, øh, der er sådan forskellige stadier af twerk, jo. Ja, Jamen øh, det var vildt. Og vi skal måske også lige fortælle lytteren, Anders, at... Øh, jeg har jo kendt dig i lang tid, faktisk. Ja, det jeg er en faktisk. sjov historie. Det er en sjov historie, ja. fordi at, uh, jeg kendte dig helt tilbage den dengang, vi arbejdede i H&M fuldtid mm -hmm. sammen. Og du lavet intet? Jeg lavede... Nej, jeg var ikke god til mit arbejde. Nej, det, det var du virkelig. Være, men, men, øh, men jeg kan fortælle dig, at du, du, der kunne du ikke twerk. Så du har lært det faktisk forholdsvis hurtigt. Altså, jeg tror, ej, det var, jeg tror bare, at jeg holdt det meget hemmeligt dengang. Jeg kunne kunnet det siden i 7. klasse. Jeg tror, det var sådan en side-thing. Nu blev det sådan en ting, at jeg skal trykke over alt, åbenbart. Jeg det, det, det. <laughs> trykker på både og du ved altså alt muligt der, der er, der er nemlig, Jeg følger dig på Instagram og sådan noget Der er mange stories med, med, med, med andre der bare twerker Ja, mm. sådan er det, det er mit brand Så nu, <laughs> det, det, det bliver... Grønt hår og twerking mm. Okay, det, det er jo et fantastisk brand ja. Jeg skal faktisk også lige høre på spørge dig Fordi at, det glemte jeg fuldstændig mm. uh, Reality, er, er du med i noget nyt? Lemnet? Nej, det er jeg ikke Vil du gerne? Øh, der er et specielt program, som kommer ud Som vi faktisk gerne vil prøve at være med i Øh, og der tænker jeg faktisk, at mig og Morten, vi kunne have en ret god du. Ej hvad er det? Hvad er det for et program? Der Nå, kommer et nyt program på Amazon Prime her i starten af året, som hedder "Jeg kan ikke huske hvad det hedder". Er det der der i Thailand? Ja. Åh oh, Og jeg Thailand. tror, vi var øh, virkelig gode til det. Ja. Det er blandet med Robin. Robinson blandet med. Ja med øh, de Jungling. med Diva Jeg tror, ja. være, og det man skal nemlig være par. Det er ah. Par der sådan kender hinanden, for. De oh. skal sådan, sætte hinanden på på sådan, altså, grænser til ting har jeg faktisk yeah. hørt. Så jeg tror, det var ret godt til det. Ja. Det kunne være sjovt. Vi kender også mange der med. Det er jo det. Mm. Hvem hvem er det? Der er mange YouTubere. YouTuber. Jeg to, så jeg to, så det er bare YouTuber Noëlse. Well <laughs> Sinan, Morten. han er jo også med, også forskellige forskelligt. Så ja, vi kender faktisk mange. Ja. ja. Vi kender ret mange, der er med. No. Jeg skal lige stå op. det. Så hvad er din fremtid, Anders? Hvad beder fremtiden på? Min fremtid, det er flytning lige om lidt. Øh, og så skal jeg... Flytning? Ja. Anders, hvor skal du flytte hen? Det kan jeg ikke fortælle noget om. Åh, oh, det kan jeg ikke fortælle om det? Nej. No. Er det et secret fancy place? Det er et secret fancy place. Åh. Oh. Hvorfor skal du flytte? Jeg tror, jeg, jeg vil gerne flytte også, bare for at komme væk fra min vand, øh, der rammer og, øh, Fordi at Nu har jeg været i København 21 år Jeg er født og opvokset her Og jeg har gået de samme gader de samme, Altså jeg kender næsten hver eneste brosten, føler jeg, i København øh, så, så skulle jeg bare prøve noget nyt Udfordrer mig selv lidt måske At komme lidt væk fra, fra min omgangskreds og lærer nogle nye mennesker at kende på en anden måde Okay, ja. Er det udenlandsk hvad? <laughs> måske Ej, kommer du ikke til at savne om morgenen? Jo, det bliver, det bliver crazy, men jeg tror, at det, det bliver godt og sundt at prøve. Ja. Jeg tror, det er det rigtige for mig, i hvert fald. Ja, det tror jeg også. Eller det ved jeg ikke. Det skal jeg ikke sige <laughs> noget om. Det er bare for at få dig væk fra mit liv, Anders. Jeg ja, er bare gået væk, men <laughs> gå ja. Ej, vi skal til, til et af de sidste dilemmaer her. Det er, øh, fordi der netop er opstået et stort drama hos den kongelige ballet, øhm, en krigerdans i balletten Otello, hvor danserne skulle udstyde abelydet og slå sig selv oven i hovedet som aber, har ført til, at balletten skabte John Neumager, jeg, jeg, jeg håber, jeg siger det rigtigt, er blevet aflyst. Danserne mente, at scenen var racistisk og stereotypisk. Men selve aflysningen har medført en, altså et kæmpe spektaklet, fordi at John ikke mener, at det er racistisk overhovedet. Og derfor holdt han, holdt han en tale for danserne og Nikolaj Hyppe, som jo er chef på, det, på den kongelige ballet, øh, hvilket resulterede i, at John altså ikke længere overhovedet er velkommen hos øh, det, det kongelige ballet. Altså det er Nicolaj der ude og sige, du er ikke ved, du er smidt fra bordet, du kommer ikke med her mere. Holdt da for, øh, Og nice. det, er, altså det er tydeligt, der er blevet sagt noget i den her tale til danserne og øh, til Nikolaj Hyppe fra John, om at det ikke er racistisk og sådan noget. Men hvad der lige er blevet sagt, øh, det er da ikke... Nogen, der ved. Det eneste er, at man ved, at John har været ude og udtale sig og sige, jeg har ikke sagt noget forkert. Jeg ved ikke, hvad der sker. Hvorfor, at, øh, hvorfor, hvorfor det her? Og Nicolaj Hyppe har ligesom ikke været ude og udtale sig om, at øh, hvad, hvad han har sagt lige præcis. Der har fået ham til at komme så meget op i et røde felt og sige, vi har aflyser det. Du skal ikke komme her mere, mere. Hvad var det, scenen gik ud på? Aber, der... Det, jamen, scenen gik øh, ud på, at øh, man skulle udstyde abelyd og slå sig selv i hovedet som aber. Det skulle danserne altså... Okay. Og, altså, racistisk går for æber, eller... Jeg forstår ikke. Men det, Hvordan? det, det, det ved jeg ikke. Det er men, bare men det, det, som, det, som det, er altid. Det er, det element, det lige kommer. Altså, det kan jeg ikke se. Nå, men, så, det, okay. så noget med aber? Ja. Det er farligt. Æber? Jeg føler, det er, en, det, det, det er en billet, mig og Morten vi godt kunne finde på at lave, bare i forhold til æber. Ikke alt det racistiske, men bare sådan... <laughs> altså, altså, æber som hovedperson. Vi opfører os, opfører os alle ja, netop. æber, altså sådan... Altså, du gør i hvert fald. <laughs> når du twerker, og når jeg twerker er en lille abe. Ja. Men, men jeg skal lige vide så, øh, fordi hvad er det? Altså gør Nikolaj at det rigtige øh, ved at holde det her hemmeligt, det der er blevet sagt. Altså fordi det, det er jo, der må have blevet sagt det eller noget helt vildt. Det er jo mærkeligt mærkelig at komme med en udtalelse og så ikke komme med med begrundelse. Ja, det er, ja jo, det, det, det, det, det er der jo ikke noget øhm, sammenhæng i. Se, hvad, hvad vil dit management sige til dig ikke, Morten? Altså hvad du? Så vil sige skidt godt gå ud, Morten. Altså, ja. bare at være med udtalelser. Ja, men, godt, du har jo et kæmpe <laughs> arbejde foran dig efter det her program, så, så, så vi skal lige vide hvad hvad har du tænkt dig at gøre? <laughs> udstiller mig. Nej, men gør han det rigtigt ved at holde det hemmeligt Altså ved, ved det her med øh, Som du selv siger, det er jo mærkeligt At han siger, jamen det er aflyst Han bliver John, han er smidt på porten Hvorfor? Danserne er i hvert fald over det her, den her scene med, med æbeløg og mm. de her ting. Og så var der en lille tale, og så... Men, men kunne det være noget, der er sket uh, behind the scenes? Ja, det er jo det. Altså, man, man ved det ikke. Han føler jo ikke, han har gjort noget galt. og Der er ikke nogen, der har sagt mm. noget. Jeg tror at lidt, det kongelige teater er måske sådan, fordi det er så altså gammeldags, og så altså, du ved det, er, altså, det går mange, mange, way, way back. Kongelig ballet, men ja. Der er det kongelige ballet, det er rigtigt. Ja. Jeg tror lidt, der er en kult over det også i en eller anden form. <laughs> Nå, en ja. kult, altså lidt sektagtig måske. Der, tror jeg det? tror bare, der skal sygt mange hemmelige ting. Altså, som man ikke hører om, som man gerne vil høre om. Det ser jeg godt vil have et program omkring. Lidt ligesom <laughs> Harlus Holm skete, ikke ja, så det er bag er på det uh, kongeballet. Ja. Altså, det er, det er en TV2-idé øh, lige der. Ja, ja, tak TV2. Eller, ja, tak så har, vi, har, har, har tager du lige rettigheden? Ja, jeg tager lige retten her. det. Betaler om masser af penge, <laughs> Tak. Øhm, nej, så jeg vil gerne... Jeg tror, og, og så selvfølgelig Nicolai Hyppe, han sidder øverst i, i det, så selvfølgelig skal han da holde ting hemmeligt. Jeg vil heller ikke, hvis der var nogle ting... Jeg føler ikke, at alle mennesker, de skal vide hvad der sker. Men, men som du selv siger, der sker meget bag facaderne. Og sådan noget. Hvad hvis han har sagt noget fuldstændig sindssygt til den der, ja, mm. i det program, eller ikke i programmet, du tale. Ja. Yeah. Altså, det kunne jo være. Altså, den klassiske, der er jo at sige, nu skal I høre, jeg er ikke racist, men, mm. og så kommer den, Altså, det tror I, det er noget af det, der kan være sket, eller et eller andet? Altså, Sikkert. Han har jo, se, han har jo aldrig forsvarstal for, hvorfor det ikke er racistisk. Altså, det lyder udenbart heller ikke... Det lyder ikke som om, at det er noget med den der scene at gøre. Nej, det er med, det. Med aberne. Det er noget ved setup at gøre. Var det ikke også der lige blevet sagt, at det var noget med i scenen? Altså, selve scenen, var der noget galt med? Altså, revkezitterne, eller var det i forhold til, hvordan det hele foregik? Jamen, det var, hvordan der dansen skulle forløbe sig, ikke? Altså, den med hæbelydet og slå sig selv, og sådan noget. Altså, <laughs> ja. Mm, ja. ikke, Hvordan vil jeg, jeg... I det ved det? Altså, vi er også bare mm. sådan der, ved du hvad, jeg kan sgu godt øh, sige æbelød og slå mig selv i hovedet. Jeg vil ikke have noget imod med at rende rundt. Heller ikke mig. Nå, er jeg har faktisk hørt det fint. Ja. Jeg har sådan en flot dragt. Du stammer fra æberne. Ja, fordi Vi skal respektere vores øh... forfædre. Forfædre. forfædre. Vi skal respektere vores ja. forfædre, som er æberne. Æberne. Men i hvert fald, øh, I vil, hvis I var Nicolaj Hyppe, gå ud og ligesom sige, nu skal I høre, det er det her, han har præcis sagde. Hey? Mm, jeg synes godt, han kan gemme nogle ting i det fordi han er jo alligevel, altså han sidder i en, han skal jo, det er ligesom en chef, eller en regionschef. De skal jo stadig holde ting hemmelige for deres, altså deres medarbejdere i sidste ende. Ja. De siger jo heller ikke alt. Så skal vi også, men det er jo kun fordi, nu går jeg han er en offentlig person, og man går ind og kritiserer ham for det. Men han har ikke sagt noget. Altså han har, han har, ikke, han har ikke sagt noget som helst omkring, øh, hvis han, han kunne gå ud og udmelde og sige, at han har sagt nogle ting til den der tale, som er gået way over det langt. Mm. Men det, han har ingenting sagt, han har bare sagt, at han er ikke velkommen mere mere. På grund af racisme. Det ved man ikke. Man ved det ikke. Det er jo det, der er så mystisk men, men, omkring hele den her mm, er det, er sag. Det, er, det, er det medierne, der nu mener, at det, det begynder racisme? Altså, er på grund af racisme? Medierne har fået at vide, at uh, de her danser har klaget over det her stykke. Altså den æberne, scene med aberne. Ja. Så vælger Nicolaj Hybe at sige, at vi aflyser forhold hvis min danser ikke vil lave det. Så, det så siger det. John, nu skal jeg lige fortælle jer en ting. Og mm. så holdt John en tale for de her danser. Mm. Nicolaj Hybe Lige efter, Nicolaj Hybe går ud og siger, du kommer aldrig igen. Det er slut, min ven. Ud af porten med ham. Og så står John og siger tilbage til, til medierne, øh, jeg ved ikke, hvad jeg har gjort. Og jeg synes, det er en meget mm -hmm. voldsom beslutning. Den er altså svær. Den er ja. lidt sværere med, med din lille forklaring. Men jeg ved, altså, jeg synes, ej, den er virkelig... Nu bliver det meget dybt allesammen jo også. for det skal der også være plads til. Det skal også være plads til. Har du nogle tanker i din Nej. prøllede hjerne, mod mønster? ingen tanker. Du... <laughs> Jeg vil bare, jeg synes, det er fint, at opføre sig som en ab. Altså. <laughs> det, <virkelig laughs> det er det eneste, jeg tænker i hovedet. Jeg kan jo ikke udtale mig om noget, noget, jeg ikke ved noget om. Altså, jeg, jeg ved ikke, hvad der er sket behind the scenes, og mm -mm. Hvad, hvad, der har, hvad der er sket af årsager. Og der er jo sikkert en årsag til hver deres beslutning. Ja, altså. ja jeg, altså sådan, jeg synes også, det er fint, at, at på baggrund hvis danserne ikke gider det, så skal du ikke presses til at gøre det i sidste ende. Nej. Så hvis det er dem der ligesom siger, hey virkelig, så derfor der er den her scene her, så er det sådan det er. Ja. Og så skal det selvfølgelig gøres noget ved. Men i vil også holde det hemmeligt hvis I var Nikolaj. Ja, selvfølgelig vil jeg det. Du vil ikke gå ud til medierne og sige, nu skal du høre at han sagde det her. Nej. Nej, nej. Det vil jeg ikke. Men han fremstår lidt som det bliver sådan helt mystisk ikke? og meget hemmelighedsfuld. Og folk den er jo kære, lidt sådan, hvad er det der egentlig er sket? Men det er jo spændende. Spændende det? med noget drama i hverdagen. Han prøver bare at trække det så langt tid han kan jo. Okay, så i begge to 50 faktisk heller ikke sige noget. Nej, nej. Lidt mere drama. Ja, det er jo det. Hold den lidt længere tid og så smider man ud på et tidspunkt. Ja. Vi elsker det, bare drama, jeg tror. Det, det, altså. det kan vi. Ja, vi elsker lidt drama. Vi snakker altid drama. Ja, ja. Nej. Ja. Det er vores det var sådan det, når vi er sammen. Ja. Det er drama, ja. hvad der er sket, ja, ja. Drama. Ja. Og så ja. laver vi en sang. Så laver vi en sang. Om med Om Og, med og Dina. Med Dina. <laughs> På mit svær. Ja, netop. Ja. Det, er <laughs> det der, <laughs> hvor vi kommer fra det. Ja, ja. Og det der var det, okay, det lyder som om, I har en fest når I er sammen. Og oh, ja. Ja. det er Altid en fest når vi sammen. Altid fest. Jeg føler, at vi er ret gode til at fest når vi er sammen. Mm. Det tror jeg også, lytterne synes. Men nu skal vi høre. Vi skal til at komme til runs udmelding og konkurrence. Yes. Spiller du vand? Ej, ja, jeg spiller du... lige vandet på min tissemand. <laughs> uh, og det... Det ligner, at jeg tissede. Det rimede? Nej øh, ja, ja. Vand på min tissemand. Jeg, jeg spilte lige vand ned på min tissemand. Jeg spilte lige vand på <laughs> min tissemand. Hvorfor er Mortens go-to? Det er bare altid at sige det samme igen, mindst to gange. Ja, ja. Jeg lyder det, ja, det. det. Og så tror han, han har en sang med. <laughs> ja. Det er fantastisk. <laughs> okay, nu skal I høre, der har været rigtig mange ting. Og jeg har jo selvfølgelig skrevet ned, hvis I har kigget med herinde. Så ja. jeg har skrevet alle mulige ting ned. og Jeg synes, der har været... Der har været mange gode at vælge mellem, og jeg synes, de er svære. Åh, oh, der... det er derfor, du har skrevet ned hele tiden. Ja, ja. Synes, du har skrevet meget ned med mig, synes jeg. Også med mig. Jeg følte faktisk, at du altid var på tasterne, når jeg skrev sagde ja, noget sejt. Så... Jeg er lidt ked af, at de ikke sagde noget pænt om mig, fordi der er jo altid smigerpoeng at hente hos mig, så det, den, er, den er lidt øv. Ja. Men nu skal I høre. Æ, Anders, ugens udmelding kan jo også være tryk. Ja, det er rigtigt. Og, og, og, og... Jamen det, det er jo flot det, Jeg synes det er rigtig flot Du lige vælger lige at twerk lige op og twerk Til den her dejlige Kendingsmelodi Ja yeah. Jingle det er, det er også fedt Det er en af de ting Men øh, du siger jo også på et tidspunkt Ved du hvor svært det er At være bottom <laughs> Det synes jeg også er en fed udmelding yeah. Altså ved du hvor svært det er at være Statement Statement Og bagefter følger du lige op Med at sige Ja altså få Lige at få den <laughs> Det synes jeg også er fedt. Det er også en, en, <laughs> ja. en, en, en fed statement, som jeg også... Uh... En fed stilling. Ja, nævnt, <laughs> ja, en ja. stilling. <laughs> Bare lige at have den. Ja, ja. Det, det synes jeg også er fedt. Ja. Og så kommer der også en... Altså, du har jo sagt nogle, nogle, nogle, nogle, nogle vilde ting, ikke? Fordi Jamen, der jeg til også... at Ja, det er du, fordi det er selve de her lille små ting, hvor du også siger, at sex ikke vigtigt. Det siger du også Ja. ikke vigtigt. Nej, det er det ikke. Men Morten, vi jo ikke kendt dig. Nej, jeg var også lige ved at blive bange. Morten, det er der ikke. Altså, med dine på mit svær... Mm. Med jeg kan, de, jeg ikke kan ikke lade være. <laughs> ja, altså, altså no. det er jo... Øh, jeg håber, at uh, Universal øh, lytter med her. Mm. Men det, det, er, det, det er en banger, og den kan jeg også godt lide. Jo, tak, ja. øh, og så kommer der jo, altså... Hvis man skal se det fra et at høreperspektiv, så er du jo også god, Morten. Ja. Altså, det er du mm. også. Der er mm. mange ting, Morten, som jeg kunne tage fat i, men jeg vælger at skåne under. Okay. Fordi... Anders... <gasps> Jeg synes jo Jeg synes jo bare At din lille tale med Ved du hvor svært det er at være Var den god Den er god Yes Og den synes jeg altså bliver ugens udmelding Ej hvor I programmer Nu skal du høre hvad du har valgt Hvad du har valgt du har vundet Okay Er du klar Kan du give mig en lille trummeskud Ja Nej det en trummeviolmå Det en Kan man høre det Nej det kan du ikke høre Okay. Ja, er du klar? Ja, jeg er klar. Karen wolf Ej, Og wow. de kommer til at, øh, at være meget, meget høj kurs efter, okay. at de har lavet om på de her ting. Gemmer den? Anders, du kan sælge dem. Der ja, er vildt mange det er ting. som aktier. Ja. Det, her, det, det her er en investering. Ej, jeg, er en Anders, jeg elsker bare det er, det, er en, det er en investering, som du skal holde fast ved. Den holder jeg fast ved, og så sælger jeg mig om et par år. Oh my God, er der 300? 300 gram. Okay. Oh my og det, God. Er, og jeg tror, at før nemlig, der var 330. Jeg er ikke det er helt faktisk, sikker. Nye, og det er den nye version. Jeg er jo typen, der allerede køber pebernøder i september, når de kommer i butikkerne. Hvor, hvorfor gør du det? Fordi jeg elsker pebernødder. Så frøder den lige på en times tid, og så den... Kan du spise en hel pose så, på en time? Så snilt. Det, det, det... Men det er Så så, så jeg faktisk på mm. kalorienholdet i de her pebernødder her. Det er jo per 100 gram, og det er så 800 kalorier eller sådan noget der. Ej, der er ej. ej der er 450. 450. 450. Hvor står der? Okay, det kan jeg ikke engang se her. 450. Der er per ikke, ikke 450. Der er det så, jo, så hvis du spiser hele den der brød er 1200 kalorier. På en dekaer, time? Så på en time? Ja, ja, snilt. Det er 1500 næsten. Det er fordi, så kan jeg godt lige sådan have dem ind i munden, ikke også? Så tager jeg to ind i munden, og så, det sådan, så smelter de lidt. Og så kan man lige... Ja. <laughs> <Hva? Hold> lige. <laughs> Men de smelter da ikke? Jo, hvis du holder... Hvis du, fordi du har varmen fra din munden... Ja, så skal du søtte på dem i lang tid. Ja, ja. Og sydfrueren. Og så lige spiser... <laughs> så lige knæs bag efter... Det er bare. i hvert fald vildt dig. Jeg kunne godt okay. overveje at give den til Morten, den der nu, fordi Morten har bare stået og kigget lidt på dig. Det er sygt mange gange i løbet af programmet. Okay, i hvert fald. Jeg elsker peberneder. Investering. Jeg synes, vi har en rette venner. Tak, Morten. Ja, det var du er du, du altid god. Merci. Og næste gang til dig, der, der skal være med i Jade Vildt. Ja. Jeg, så, jeg tør ikke. Jeg var jo lige med i tre minutter eller sådan noget der i programmet i Jade sammen med Morten. Var du det? Ja, ja. ja. Det var mig, der gik med GPS'en. Eller den der ting tænktang. Han var med Ja ja. Og så Nå. blev jeg fanget. Og så blev du fanget, ja! Men jeg havde jo sygt nøje på, selvom det var mig, der gik ud. Altså, over. det var ikke mig, der var en del af programmet, jo. Men jeg har jo sådan altså, været mere paranoid ud i, øh, i Ringsted, hvor jeg går rundt. Jeg, jeg blev nødt til at købe en, en, altså en øh, 500 centimeters øh, øl eller sådan noget, der jo. Fordi jeg var sådan. Jeg blev sådan nødt til at drikke noget øl nu. Så jeg gik i Little og købte en øl, en dussel, en stor dåse. Og så drak jeg mig, mens øh, jeg den imens, og gik rundt i Kolding, Eller i, i Ringsted. Men det var også fordi du vidste, at de ville komme efter dig. Altså det var jo det Jeg, forstår, jeg vidste, at jeg var ja. lokkemaderen. Men hvor lang tid? Du holdt seks dage? Fire dage? Seks. Seks dage, ikke ja. altså? Fordi jeg, jeg lige læste også en artikel om, at de er blevet fanget i lufthavnen og det der. Ja. Ej. Ja, ja det, det er hårdt at være med. Altså sådan virkelig. Vil du gerne gøre det igen? Nej, det tror jeg ikke. Det var sjovt, men... Altså efter seks dage, så kunne jeg også godt mærke, at nu, nu gider jeg faktisk ikke være ja. med mere. Altså sådan, man, fik ikke, man fik ikke særlig meget mad heller, fordi at, at vi havde ingen penge. Mm. Min mor hun lod ikke, ville ikke have, at jeg skulle gå ind og købe en uh, skinke på tanken. Altså. Hvorfor? Fordi det ville være risikalt med overvågning og sådan noget. Så din mor gik bare helt bananas med at tage det seriøst? Ja, altså. ja jeg måtte ikke få toast eller noget som helst, så jeg skulle æde sådan nogle tipsposer, som vi havde liggende. Nej! Ja, det var min frokost-aftensmad. Jeg kan godt lide din mor bare sådan der. Jeg sulter mit barn for at vinde det her program. Ja. Altså, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, Morten, kan, du tager bare sammen Altså, jeg nu. sulter det her. Ja. Min far og jeg, vi har seriøst droppet vores weekendtur for det her program. Nu stopper det. Ja, netop. Nu stopper det, morgen. Det er rigtigt. Der er din skinke, sådan minst altså, ja. det kan vi ikke bruge til noget. Nå, men så du vil ikke være med igen? Ej, det ved jeg ikke, det tror jeg ikke. Ej, det, det kan jeg jo ikke. Jeg kan ikke komme med igen. Jeg vil så gerne, please, lav nu et eller andet sammen. noget reality sammen. <laughs> altså, jeg tror, vi vil være så gode. Også fordi, når du står op sådan der, så ligner du bare Katcha Kai. Vi er lidt Katcha Kai. Vi er, er Katcha Kai og Bente Bent. Og vi kan aldrig være med i kameraet sammen. <laughs> <bentebent>. Nej, <laughs> det er jeg, jeg det, det. Produktionsholdet det er vil simpelthen have så mange problemer med ja. at have jer med. Så fedt. Altså det ville og være, være fantastisk. Provores synk. Jeg skulle stå op, og du skulle altså de ville skulle. Men det ja. vil jo være det sjoveste. Altså pander ned med kameraet ja. Ja. og så bare ned til Morten, der snakker og så bare lige pander lidt ja. op igen til det eller hvor jeg bare snakker til din ben. <laughs> ja netop. Stopper. her høj knæ <laughs> og så skulle det være sådan noget, hvor man er rigtig ked kildet så ja, du står bare grader morden og sådan. Og så kan man bare se at du græder. så. Man kan se det for så kan man ikke kaste. Ja jo, det er derfor jeg vil så gerne have jer med altså og jeg, jeg tror det, det vil være rigtig godt. Jeg vil lige få noget eller andet. Men Drenge, ja. tusind tak, fordi vi vil være med her i dag. Selvfølgelig. Det Selv har været en fornøjelse. Og jeg håber, at med alle de her råd, I har givet, så lytter Karen Wulff og Nebolej, og ja. måske lidt Medina også, hun må lytte med, <laughs> med her. Ja, tak. <laughs> Undskyld Medina. Undskyld. Undskyld. Jeg kan godt lide dig. Jeg godt lide og, og så altså alle de her, de, de har taget råd til sig. Ja. Og øh, jeg håber, og jeg forventer, at se jer i noget reality sammen. Okay. Kan vi lave den aftale? Moske, moske. Nej, hvor er jeg så? Altså, <laughs> det er ikke politisk, det her, Morten. Det er ikke politisk. Nej, det er ikke politisk. der. Men ret. vi kan jo ikke love folk noget, som... Nej, altså, bare det ikke give mig at stille, der, der, der, stille, er. stille. Ja, der er jo ikke nogen, der gider at have. Altså. Er der ikke nogen, der gider at have? er jo ikke sikker. Jamen, så laver jeg. Jeg laver det. Men tusind tak, fordi I var med. Det var alt fra Markus og Reality-panelet. Hey. Hvad er det? Hvad? Tvæk, tvæk, tvæk, tvæk,